Hoofdstuk 26 Sagmoedige liefde sal die wereld oorwin en die aarde omskep in die mooiste, heerlikste plek waar my kinders in ewige geluk en vreugde sal bly, want ek gaan die aarde verander. Ek gaan wat boos is bind in sy eie ongerechtigheid en dit sal ondergaan na die dieptes van die hel wat dit verkies. Niemand sal enige onrechtvaardigheid by my bespeer nie en ek is die een wat alles rechtvaardig maak. Ek genees lammes as ek sien dat hulle die toestand van hulle siele verbeter het. Ek laat hulle opstaan en ek vergeef hulle sondes. Ek gee niewe kracht en doen barmhartigheidsdade aan die wie ek sien dit nodig het. En net so sal ek die aarde aan die rechtvaardig om haar te bewoon en te bewerk. Want die siele van die gestorven is, vraag daarna. Hulle verlang na rechtvaardigheid en wil hee dat die lief uit sy skylplek sal kom en die godeloze sal verteer. Hulle vraag dat die lam hulle kinder sal bewaar en lei na groen weivelde en waters van ris. Hoe lang sal die onrechtvaardiges nog hierdie aarde probeer beheer met katastrofiese gevolge vir elke levende wees op hierdie geseende planeet waarop ek geboore is as mens, so dat ek hulle kon kry om my te volg? Hoe lang moet ek die mens in sy eie vrye wil oorgee om te maak wat hy wil, al vernietig hy die hele planeet? Hoe lang moet ek as vader my afstand hou en die mense oorgee aan losbandigheid en zonde? Kan een vader nie ingryp as dit is slecht gaan nie? Ja, een vader kan nie net nie, hy moet ook. Daar is sekere tyder het ek my gees na die aarde stuur om te vergeld, om my lief te wees ter wille van die lammers, en daarom sal ek sekere mense opwek tot voordeel van die hele mensdom. Soos ek die stad Ninnevee begenadig het, sal ek elke mens ook begenadig wat homself na my keer, en ek sal om die lewe spaar. Maar ek ken die, wie nie sal omkeer nie, wie hulle levens oorgegeet aan Lucifer om om te volg, en vir hulle sal daar geen genade wees wanneer die liewe kom nie. Die liewe is ek in my rechtvaardigheid en gerechtigheid, en die wat my al gesien het, bewe van angst, omdat hierdie liewe alles behalwe gewone liewe. Hy is intelligent, Hy weet alles, ken alles en sien alles. Die wat aan sy kant is, is veilig, selfs ten die grootste bose oormaag, en hy gee die oorwinning oor die vijande, al sou hy daar stoksiel alleen staan en ween oor jou ongerechtigheid. Ek is met jou, ja, ween oor jou ongerechtigheid, ween, want jou trane van berou maak my leeuwhart sag en bringe lam in sy plek en die lam oorwin die wolf van ongerechtigheid. So het die lam omsel weer opgewek, naardat hy as liuw met die boze gaan afreken het. Die liuw het die wolf oorwind in die vorm van die lam, my lamiekie wat teen my boos geleen soog het. Hy het een sterk man geword, wat sy leven vir sy broers afgeleed. Hy is die heerser tot aan alle ewigheid Amen, verheerlik nou sy naam.